Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš zvolal hlasitě, věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě. Kdo moje slova poslouchá, ale nezachovává, toho já nesoudím, vždyť jsem nepřišel, abych svět soudil, ale abych svět spasil. Kdo mnou pohrdá a moje slova nepřijímá, má svého soudce. To slovo, které jsem hlásal, bude ho soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říkat a co hlásat. Já vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi to pověděl otec. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš říká bratři a sestry ve 12. kapitole svatého Jana, v evangeliu svatého Jana, že přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, ty v něho, nezůstal v temnotě. To není jenom konstatování, že Ježíš je opakem tmy, že, že on sám je prosvícen božskou láskou, božstvím, které září jako světlo. Ale je to zároveň konstatování, že on skrze to světlo vlastně přináší dobro, pravdu, lásku, poznání. Osvětluje tím světlem. A to slovo poznání, dobré, pravdivé, láskyplné poznání, to je v tomto případě asi nejvýztižnější synonymum pro to slovo světlo. A jsme pozváni k tomu čerpat z tohoto poznání Kristovo, Kristova je otázka, kde vlastně my to poznání normálně čerpáme. Je otázka, komu věříme. Dnešní svět už je tak naplněný různými podvody a přinejmenším otazníky v poznání, že je to někdy těžké, skrze tu clonu různých médií a různých protichůdných informací, které k nám přicházejí, hledat pravdu o světě, o člověku, o sobě a hlavně o Bohu. Je to velmi těžké někdy po té přirozené stránce nenechat svůj rozum zmílit. Ale právě Ježíš je tím světlem, které nám, který nám dává poznání. A když já jsem o tom hluboce přesvědčen, to není žádná jakoby, věc nějakých, nějakých mimořádností. Když budeme denně se modlit za ten dar poznání, který Kristus přináší do našeho života, a když budeme od něj čekat, že on nám pošle dar poznání Ducha Svatého, tak začneme se dívat na ten svět kolem sebe, na Boha a na sebe správněji. Budeme lépe poznávat a rozeznávat dobro od lži, pravdu od lži, dobro od zla když bychom tento dar poznání, toto světlo, každodenně pouštěli v modlitbě do svého života ještě předtím, než se začneme dívat na svět kolem nás.